פרק כ"ז בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיה מאת אדוני לאמורו. כה אמר אדוני אלי, עשה לך מוסירות ומוטות ונתתם על צוואריך, ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור ואל מלך צידון,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 אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר, מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. בעבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא, בעבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה, אשר לו לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר, מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקד על הגוי ההוא נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל קוסמיכם, ואל חלמותיכם, ואל עונניכם ואל כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם.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 הנותרים בעיר הזאת, אשר לא לקחם, נבוכדנצר מלך בבל, בגלותו את יכוניה בן יהויקים מלך יהודה מירושלים בבלה, ואת כל חורי יהודה וירושלים. ככה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, על הכלים הנותרים בית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים, בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדיאותם, נאום אדוני. והעליתים והשיבותים אל המקום הזה.